Бермудський трикутник Наприкінці минулого століття на сторінках багатьох газет можна було прочитати про таємничий Бермудський трикутник. Там при досить таємничих обставинах зникали безслідно кораблі і навіть літаки, уламків яких не знаходили. У 1945 році п'ять американських бомбардувальників зникли водночас. Ці таємничі зникнення збуджували уяву людей – Якщо марновірні стародавні люди, стикаючись з незрозумілими явищами, приписували їх до волі богів, то дехто з сучасників пов'язував ці таємничі зникнення з космосом, стверджуючи, що Бермудський трикутник – це вікно до космосу. І всі аномальні явища приписували інопланетянам. Пояснення сучасних учених Район Атлантичного океану між півостровом Флорида – Бермудськими островами і Пуерто-Рико, тільки на перший погляд відрізняється великою кількістю катастроф. Адже в цьому районі пролягають тисячі морських та повітряних шляхів. Порівняймо, де буде більше аварій – на звичайній чи швидкісній трасі. Бермудський трикутник – це специфічний район для літаків і кораблів. Справа в тому, що в цьому районі можуть раптово виникати урагани на відносно невеликих просторах. Метеорологічні умови Інколи метеорологічні служби не встигають попередити про народження такого урагану, який несподівано застигає пілотів та моряків. Окрім того, рельєф морського дна в районі між островом Пуерто-Рико та Бермудськими островами дуже складний. Мілководність чергується з мілководними западинами, які постійно змінюються під дією бурхливої вихорообразної течії. Тому співробітники берегової охорони США в Маямі не бачать нічого антиприродного у катастрофах, які трапляються в цьому районі. До них надходять тисячі сигналів про допомогу, і в більшості випадків рятівники знаходять постраждалих. Але серед вчених немає спільної думки про природу виникнення підводних течій та їх швидкої зміни. У цьому питанні існують розбіжні погляди.